Capitolul 102 îi spuse lui Filip că ar putea foarte ușor să-i găsească un angajament la magazinul de textile la care lucra și el. Mai mulți vânzători plecaseră la război și, din sel patriotic, Line și Siedley le făgăduiseră să le păstreze posturile. Așadar, aruncaseră toată povara muncii acestor eroi pe umării celor rămași și, întrucât nu le măriseră acestora salariile, Putea în același timp să manifeste o frumoasă atitudine obștească și să realizeze economii. Dar războiul continua și comerțul nu mai manifesta aceeași gravă depresiune. Venea perioada vacanței când o mare parte din personal pleca în același timp într-un concediu de două săptămâni. Patronii erau deci obligați să mai angajeze vânzători. Experiența lui Filip îl făcuse să fie neîncrezător și să-și piardă speranța că măcar aceștia l-ar putea angaja. Dar atâlnit dându-și aere ca și cum ar fi fost o persoană importantă în cadrul firmei respective, susținea că directorul nu-i poate refuza nimic. Filip, întrucât studiase la Paris, avea să se dovedească un om foarte util. Era doar o chestiune de o scurtă așteptare după care avea neapărat să obțină o slujbă bine plătită ca desenator de costume și afișe. Filip execută un afiș pentru soldurile de vară și atâlni în locul el. Peste două zile l-a dus înapoi spunând că directorul magazinului l-a admirat foarte mult și că regretă din suflet că în momentul acela n-are niciun post liber în sectorul respectiv. Filip întrebă dacă n-ar putea face eventual altceva. Mă tem că nu. Ești sigur? Păi ca să-ți pun drept, mâine ei o să însereze un anunț pentru un post de supraveghetor, zise atâlnii uitându-se la el întrebător prin ochelari. Crezi că aș avea o șansă de a obține eu acest post? Atâlnii era puțin încurcat, îl făcuse pe Filip să se aștepte la un lucru mult mai atrăgător. Pe de altă parte, era prea sărac pentru a putea să-l țină la nesfârșit pe Filip, la el, cu casă și masă. Ai putea eventual să iei postul ăsta în așteptarea altuia mai bun. Întotdeauna ai o șansă în plus dacă ești deja angajat la firma respectivă. Să știi că eu nu sunt deloc mândru din fire, zâmbi Filip. Dacă te hotărăști pentru postul ăsta, atunci mâine dimineață trebuie să te prezinți acolo la nouă fără un sfert. În ciuda războiului, se vedea bine că nu e deloc ușor să-ți găsești o slujbă, pentru că în momentul când ajunse Filip la magazin, așteptau deja o mulțime de bărbați. Îi recunoscu pe unii pentru că îi mai întâlnise în cursul căutărilor lui și mai era și unul pe care îl observase dormind în parc într-o după-amiază. Dată fiind situația în care se afla, Filip înțelese că nici acest bărbat nu are un cămin și ca și el petrece noaptea în aer liber. Oamenii erau de toate felurile, bătrâni și tineri, înalți și scunzi. Dar fiecare dintre ei încercase să se ferchezuiască pentru a arăta cât mai bine când dă ochii cu directorul. Se pieptănaseră cu grijă și își îngrijiseră mâinile. Așteptau pe un culoar despre care Filip află mai târziu că duce spre sala de mese și ateliere. Din 5 în 5 metri era întrerupt de câteva trepte. Deși în magazin fusese instalată lumina electrică, aici nu erau decât becuri de gaz cu place de protecție care pâlpâiau zgomotos. Philip sosi punctual, dar se făcu aproape 10 până să fie primit în birou. Era o încăpere triungulară, ca o felie de cașcaval așezată pe muchie. Pe pereți erau poze de femei strânse în corset și două probe de afișe unul reprezentând un bărbat într-o pijama cu dungi late verzi și albe, iar celălalt înfățișând o corabie care străbătea maestoasă în marea azurie. Pe pânza corabiei scria cu litere de o șchioapă, pânzeturi albe. Latura mai lungă a biroului dădea înspre o vitrină pe care tocmai o aranja în momentul acela și în cursul întrevederii cu directorul, unul din salariați era într-un dute vino continuu. Directorul citea o scrisoare. Arăta ca un om îmbuibat, cu părul cânepiu și o mustață stufoasă de aceeași culoare. Purta un lanț mare de ceas în mijlocul căruia o medalii câștigate ca fotbalist. Își scosese haina și stătea numai în veste la un birou mare, având de dreapta telefonul. În fața lui se aflau reclamele pentru ziua respectivă, opera lui Atelni și tăieturi din ziare lipite pe un carton. Îi aruncă o privire lui Filip, dar nu-i adresă nicio vorbă. Îi o scrisoare dactilografei așezate la o măsuță dintr-un colț. Apoi îl întrebă pe Filip cum îl cheamă, câția n-are și la ce a cea mai lucrat până atunci. Vorbea pe nas cu accentul mahalalelor londoneze și cu un glas metalic care adeseori îi scăpa de sub control și atingea un registru strident. Filip observă că are dinții de sus mari și ieșiți în afară. Îți făceau impresia că se clatină și că, dacă ai trage numai puțin de ei, ei scoate într-o clipă. Cred că domnul atâlnii va vorbi despre mine," zise Filip. A, ești tânărul ăla care făcu afișul." Da, domnule director." Păi nu-i bun pentru noi zău. Pentru noi nu face două parale." Îl măsură pe Filip din cap până în picioare. Păru să și dea seama că Filip se deosebește într-un fel de cei care trecuseră pe acolo înaintea lui." De, zău, n-ar strica să-ți face rost de ore din gota acolo. Bănuiesc că n-ai pe acasă. Altfel pare un tinerel mai spălat. Bănuiesc că ai văzut că din artă nu iese bani." Filip nu-și dădea seama dacă omul are de gând să-l angajeze sau nu. Îi se adresa cu destulă ostilitate. Unde stai cu casa?" Mi-am pierdut părinții când eram mic. De, mie-mi place să le dau o șansă acolo, tinerilor." E mulță ea cărora le-am dat o șansă de căpătuială și zău, acum au ajuns șef de secție. Ei, nu pot să zic că și ei recunoscători de, care va să zică știe că eu i-am făcut oameni. Pornești de jos de tot de la prima treaptă, că așa înveți cum e afacerile. Și pe urmă, dacă te ții de treabă, nici nu știi unde poți să ajungi. Dacă dai satisfacție, într-o bună zi te trezești într-o slujbă de-asta mare ca a mea. Asta s-o știi de la mine, tinere?" Domnule director, eu vreau să-mi dau toată silința," zise Filip. Știa că trebuie să folosească cuvintele domnule director cât mai des putea, dar îi sunau cam ciudat în ureche și se temea să nu-i exagereze cumva. Directorului îi plăcea să trâncănească. Asta-i dădea de conștiința propriei sale importanțe, ceea ce-l umplea de bucurie și, până să de Filip verdictul, a trebuit să-l asculte rostind un oian de vorbe. Ei, băiete, eu zic că merge, spuse el în cele din urmă pe un ton destul de pompos. În orice caz, eu nu mă dau înapoi să te pun la probă. Vă mulțumesc foarte mult, domnule director. Poți să-ți slujba în primire imediat. Ai șase șilingi pe săptămână și întreținerea. Totul de-a gata, zău așa. a șase și lingie doar bani de buzunar. Faci ce poftești cu ei. Ți plătește odată pe lună. Luni intri în pâine. Bă, nu ești că n-ai nimic împotriva nu? Nu, domnule director. Strada Harrington, știi pe unde vine asta. Pe lângă 7 Zbariev, nu. Acolo o să dormi, la numărul 10. Dacă vrei, poți să dormi acolo începând de duminică seara. Sau ți duci cu fărul luni, faci cum poftești. Apoi directorul dădu din cap. La revedere!"